Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alameen, wa usalli wa usallim ala almab'uthi rahmetan lil'alameen, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in, wa ala man istanne bi sunnetihi waqtafa atharahu ila yawmi d-din, wa ridhwanullahi ta'ala alayna wa alihme ecma'in, thumma emma ba'd. Svev ar-rste zahwal musti allahu guzpudaru swih svi'etullah. Hvalimo ga onako kako to njemu priliči i kako je on subhanahu wa ta'ala toga dostojan. Najlepše blagoslovi i selame donosimo na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashaabe i sve sledbenike do sunnjeg dana, aminja rabbala alamin. A nakon toga braćo i sestre, cijenini gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam kako bi imam Ahmed od Ebu Hurajre radijallahu taala anhu kada bi se primakao dolazak mjeseca Ramazana ili kada bi došao mjesec Ramazan on bi muštulučio ashabima tu veliku tu veliku vijest donosio bi muštuluk ashabima muslimanima zato što dolazi mjesec Ramazan إذا تو كاجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أحديس كويكس مصممين لإنايابدي قوريو بي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاءكم شهر رمضان كتب الله فيه صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتغل وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر Govorio bi Rasulullah alaihissalatu wasalam, došao vam je mjesec Ramazan. Taj mjesec ste obavezni da postite. U njemu se otvaraju dženevska vrata, a zatvaraju džahennemske kapije. U njemu se također sputavaju šeitani i u njemu se nalazi noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kažu islamski učenjaci, ovaj hadis je osnova ili dokaz da je dozvoljeno i propisano muslimanima da čestitaju jedni drugima dolazak mjeseca Ramazana. I također je ovaj hadis dokaz o muštulučenju o dolazku mjesecu, mjeseca Ramazana. A kako da ne radujemo jedni druge, a kako da ne obveseljavamo jedni druge, a kako da ne muštulučimo jedni drugima o dolasku mjeseca kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala otvara džennenske kapije, kako da ne mu jedni drugima vrijeme, kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe, kako da ne radujemo jedni druge dolaskom vremena, kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zatvara džennemske kapije i svoje neprijatele, šeitane u duhovnom, dakle, obliku. Ja ću ovdje ove privike Istaknuti samo nekoliko aspekata vrijednosti ovoga mjeseca, a na ovu temu se ovih dana i uh, ovih privika zaista puno priča i puno se može čuti. Mjesec Ramazanje, mjesec Allahove objave. Mjesec Ramazanje, mjesec kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se obraćao čovjekanstvu, ne samo preko Kur'ana, posljednje objave, već kažu islamski učenjaci na osnovu citata koji su došli od Resululaha Muhammeda a.s. da je uzvišeni Allah objavio sve svoje veće objave u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah objavio Teurat. U mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah objavio Zebur. U mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah subhanehu ota'ala objavio Injil i u mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah objavio Kur'an kao što je svima nama, svima nama poznato. Dakle, ovaj mjesec je mjesec pone između nebesa i zemlje. To je mjesec kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sesmilovao čovjekanstvu, pa im se obratio svojim riječima svojim govorom. A nema bolih trenutaka, nema srećnih trenutaka za čovječanstvo od onih trenutaka i momenata kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoju objavu čovječanstvu. I na kraju također opće poznata stvar jeste da je uzvišeni Allah mjesec Ramazan izabrao baš da u njemu objavi svoju najveličanstveniju knjigu čovječanstva i svoju posljednju objavu, a to je Kur'an Avimušan. Kur'an kojim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obasjava cijelo čovječanstvo, kojim je on subhanahu wa ta'ala obasjao svemirske prostore, kojim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vadi lude istmina, zabluda, griješenja i nepokornosti i izvodi ih na svjetlo upute i svoje i svoje milosti. Pa zato mi vjernici, pripadnici umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, trebamo da shvatimo ovu vrijednost i trebamo u potpunosti da se u ovom mjesecu posvetimo Kur'anu. Prenosi se da bi ima Malik rahimehullahu ta'ala, kada bi došao mjesec Ramazan, obustavio sve svoje aktivnosti, a usred sredio bi se samo na, iščitava, na iščitavanje studiranje i proučavanje Kur'ana abi mushan uzvišene Allahove subhanahu wa ta'ala knjige prekinuo bi halke hadisa prekinuo bi halke tefsira, prekino bi halke fikha sve halke sva predavanja sve dersove a sve njegove aktivnosti su bile od hayra i od koristi ali bi se u mjesecu Ramazanu u potpunosti posvetio učenju i iščitavanju Allahove subhanahu, subhanahu wa ta'la ta knjige. Zbog toga mi imamo zaista lije primjer u Resulullahu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Također imamo lije primjer kod ashaba Resulullahu alaihi wa sallatu wa sallam, a kao što vidite i kod onih generacija koje su išle njihovim stopama i njihovim dakle, stazama. Sam poslanik Muhammedu alaihi wa sallatu wa bi se preslušavao Kur'an, činio bi mu kabelu pred kim? Pred svojim učitelem, a to je Melek Džibril. Alejhi salatu alejhi nije došla ona godina kada je Rasulullah alejhi salatu ve selam preselio na ahiret i u toj godini kada je došao mjesec Ramazan, Rasulullah alejhi salatu ve selam je dvaput učinio khatmu pred melekom Džibrilom, preslušao se, dakle preslušao se Kur'an i time mu je Džibril ovjerio i dao svoje vrsnu diplomu njegovog dakle znanja i poznavanja u potpunosti bez ikakve greške Allahove subhanahu subhanahu wa taala knjige i otu sunnet koji su uzeli islamski učenjaci da se Kur'an uzima direktno od učitelja direktno od šeha, direktno od učenjaka i Kur'an se ne može naučiti po na osobi Ne može osoba sama naučiti Kur'an bez učitelja, bez muallima, bez muhaffiza. Ako je Jibril, ako je Rasulullah, salallahu alejhi ve sellem, imao potrebe za svoga muhaffiza, za svoga učitelja, za svoga muallima, onda također i mi imamo veliku potrebu da svoje znanje iz Kur'ana provjeravamo pred onim koji dakve imaju Kur'an kod sebe i koji znaju ispravno da uče, ispravno da uče Kur'an. Zato dano noćno i noću, i danju, poslije svakog namaza, dakle, iskoristi priliku brate i cijenjena sestro da se družiš sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, knjigom. Da budeš uz Allahom, subhanahu wa ta'ala, govor, da napuniš svoj iman, da povećaš svoj iman, da napuniš svoje srce svjetlom koje se zove Kur'an avi mušan. Zatim također, jedna od vrijednosti koja ukazuje na vrijednost i na važnost ovoga mjeseca, mjeseca Ramazanu u kojem se mi nalazimo jeste da je to mjesec najizrazitije gibadeta u njemu, a to je post. Ra Ramazan je mjesec posta, a za post uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ima posebnu priču. U hadisu, kud si ju? Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže post je moj i ja za njega nagrađujem. Ova formulacija, ovaj izraz, post je moj, ovo prisvajanje posta od strane Allaha subhanahu wa ta'ala nad svim ibadetima i da On subhanahu wa ta'ala za njega posebnu nagradu ima, to ima posebnu važnost. Šta to znači post je moj, kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže? Kada Allah je nešto sebi pripiše, pa kaže da je to njegovo, kao što je primjera radi... Rekao za ovaj džamije da su to njegove kuće i kao što kaže za devu Salihovu da je to njegova deva. Šta to znači? To znači da kada on subhanahu wa ta ta'ala kroz genitimnu vezu, kroz pripadnost na ovaj način nešto izrazi, to znači da to što on sebi prisvaja, a doda je to ima posebnu važnost. Dobija na važnosti, dakle, jer je Allah subhanahu wa ta'ala pripisano. zbog toga džamije nema lepšeg imena za njih od toga da kažemo da su to Allahu jelle wa ala, kuće. Ne zbog toga što Allah, jelle wa ala, ima potrebe za njima i ne zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala živi u njima, ne, već zbog toga da bi uzvišeni Allah istakao važnost tih mjesta on subhanahu wa ta'ala ih sebi pripisuje. I zbog toga kada kaže uzvišenji Allah post je moj, to znači da post ima posebnu deređu, poseban rating, poseban stepin, stepen kod Allaha, kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I zbog toga će postači pored one prve radosti dunjalučke, koju doživljavamo svake večeri, pred iftar, Odnosno, kada se ihtarimo, kada se osjećamo srećni i ponosni zbog toga što nas je Allah odabrao od tolikog broja ljudi neposlušnih i nepokornih koji su tokom cijelog dana jeli i pili i javno Allahu subhanahu wa ta'ala prkosili, a Allah je tebe odabrao da budeš od poslušnih, odanih i pokornih, tada se osjećaš radosno i ponosno što te je Allah učvrstio, pomogao, pa si izdržao, pa si izdržao, dakle, ovaj, taj balj koji se zove post i onda kada okvasiš svoje grlo sa prvim kapljama vode i kada se iftariš sa hurmom, onda to je prva radost zbog toga što je Allah Jelle Wa Ala nakon iskušenja počastio ni'metima, hrane i nafake, ali druga radost koju je Allah Subhanehu Wa Ta'ala spomenu preko Resuru Laha Sallahu Alaihi sellem, ona je mnogo važnija od ove prve radosti. To je radost kada Allah Jelle Wa Ala sratnish, kada pred Allahom Subhanehu Wa Ta'ala stanish, pa ti Allah Jelle Wa Ala bude otkrio koju ti je nagradu pripremio, koliko ti je nagrade upisao zbog toga što si izdržao da postiš tokom cijelog svoga života, onda to će biti neizmjerna radost, neizmjerna radost u srcu svakoga, u srcu svakoga postača. To je dio nagrade koju Allah subhanahu ta'ala ovdje najavljuje pa kaže post je moj i ja za njega i ja za njega nagrađujem. Zatim, Još jedan aspekt vrijednosti ovoga mjeseca jeste i to što je Allah djelao ala, pored toga što je dao nama da živimo relativno kratko, dao nam je bereket u dijelima, dao nam je bereket u vremenu. A primjera radi Umet Muhamada a.s. ne živi relativno dugo. Kako kaže poslanik a.s. da je to ovaj period od 60 odnosno 70 godina. Međutim zbog toga je Allah dželle veala da vezikuna nagrađu u djelima koja koje činimo i on subhanahu nam je dao berket u vremenu koje također dakle imamo na raspolaganju da iskoristimo pa zato primjer radi ako učiniš jedno dobro djelo uzvišeni Allah subhanahu wa ta taala ti ne čini ne piše nagradu da si učinio jedno dobro djelo, već ti upisuje kao da si učinio deset puta to dobro djelo ili čak od deset puta pa do sedamsto puta ti upiše veću veću nagradu. A kažu islamski učenici na osnovu ajata Allah dodaje kome hoće još više da on wa nekim svojim robovima i nekim svojim poslušnim ljudima da je i više od 700 puta više. Odnosno 100 puta, dakle ovaj veću nagradu od 700 od 700 puta. Ali također uzvišeni Allah dželle je dao posebna vremena i posebne momente koji vrijede mnogo više nego ostala ostala vremena. Pa je tako on subhanahu wa taala odabrao Lailatul Qadr kako kaže on subhanahu wa taala u svojoj knjigi u knjizi Lejletul Qadri min min lejletu je kajru min elfi šehr, noć Qadra idh lejletul Qadri je bola od hiladu mjeseci, zamisli hiladu mjeseci, ova noć vrijedi kao hiladu mjeseci, a to znači negdje oko 80 godina, zamisli, ako budeš od upućenih, srećnih i počašćenih, po, da nadeš ovu noć, I da je provedeš onako kako je provode pravi ljudi, kako nam je Rasulullah a.s. odredio, onda to znači kao da si ibadetio i u dobru provodio 80 godina. Allahu akbar. Zamisli onda, ako ti Allah djelao ala dade da živiš toliko da u toku svoga života dočekaš 30 ili 40 ovaj noći ili Ramazana i u tim Ramazanima zatekneš i provedeš Uh, svaki put lejletul qadr onako kako je to on subhanahu wa ta'ala propisao onda to izadje kada izračunaš kao da si živio tri hilade godina kao da si Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet činio tri hilade godina kao da si 3000. godina provodio u postu u uh, namazu, na seđdi, na ruku'u uz Kur'an Allahu akbar, Allahu akbar gospodaru naš kako si samo dobar prema nama gospodaru naš, kako si samo milostiv prema nama, gospodaru naš, mi zaista ne možemo ti se nazahvaljivati na tvojoj dobroti i na tvojim velikim blagodatima kojima, kojima si nas ti počastio. Zato molim, molimo te, gospodaru naš, da nas ti uputiš da budemo od zahvalnih tebi na tvojim neizmjernim vjerskim i dunjalučkim, i dunjalučkim blagodatima. Zatim također, Rasulullah s.a.v. nas je obavijestio Da se u ovom mjesecu otvaraju ženske vrata. Subhana Allah. Zamisli brate, džennet, čije su prostranstva koliko, su, uh, koliko je prostranstvo nebesa i zemlje. Te ogromne kapije koje su široke, ovaj i prostrane na 1000 km, tolike su džennetske kapije koje kaže poslanik sallallahu alejhi ve One su kaže uh, razdalina između ovaj stubova Akrani istubova na Dženetskim vratima je kao razdalina od Mekke do Busre, kao razdalina od Mekke do grada Busre koji se nalazi u današnjem Šamu, odnosno u današnjoj Siriji. Toliko su Dženetske kapije prostrane i ogromne. Te ogromne kapije su otvorene. Širokom su otvorene u toku mjeseca, u toku mjeseca Ramazana. A ja sada pitam sebe i pitam tebe, cijenjeni brate i draga sestro. Ako Ne zaslužimo džennet u vremenu kada su mu kapije širom otvorene, kada ćemo ga zaslužiti? Brate, sestro, ako ne uđeš u džennet i na, ne, ne zaslužiš ulazak u džennet u vremenu kada su džennetska vrata širom otvorena, kada ćeš ući u njega? Kada ćeš zaslužiti ulazak u džennet? Također je, je jedno pitanje koje treba da nas prati tokom cilog ovog mjeseca Ramazana, ako ne zaslužimo da budemo udaljeni od jahannemske vatre, u vremenu kada je Allah subhanahu wa ta'ala zatvorio vrata jahannema, kada ćemo se onda udaliti od jahannema? Koje je to vrijeme koje je preče da se udalimo od jahannemske vatre, Od vremena kada su njegove kapije zaklopljene, zamandaljene i u potpunosti i u potpunosti zatvorene. Zbog toga hrlimo, žurimo, trčimo prema Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, prema Allahu subhanahu wa oprostu. Žurimo prema džennetu čija su prostranstva koliko su nebesa, nebesa i zemlja. zaista, kada bismo znali vrijednost dženneta, Ne bismo proveli ni jedan moment uzaludno, već bismo svaki trenutak koristili da činimo nešto što će nas džennetu približiti i udaliti od džahannamske vatre. I zbog toga Allah zna vrijednost dženneta i poslanik alihissalatu wasalam zna vrijednost dženneta i zato nam je Allah djelao ala kada nam je naredio da idemo prema džennetu, nije nam rekao idite prema džennetu hodajte prema džennetu. Vesna ja mi je rekao, žurite prema džennetu, trčite prema džennetu, Allahu akbar. I zato su ashabi Rasulullah s.a.w. shvatili ove vrijednosti onako kako ih treba shvatiti izbog toga su se utrkivali da čine dobra djela koja ih približavaju džennetu i Allahove subhanahu v.a. milosti. Zatim, još jedan aspekt vrijednosti mjeseca Ramazana Dolazi nam u hadisu Rasulullah Muhammad Sellem, koji kaže, gdje se kaže, da kada dođe i nastupi prva noć mjeseca Ramazana, na junadimu nadim fi sama, pozove pozivača nebesima, ja bagi je lhajri aqbil, wa ja bagi je šerri aqsir. Pozove pozivača nebesima, odnosno sa nebesa, o ti koji želiš dobro požuri, idi naprijed. A o ti koji želiš i žudiš zlo, obuzdaj se, odustani od činjenja zla odnosno tih tvojih ružnih dijela i ružnih, ružnih nakana. Subhanallah, brate, sestro, ovaj poziv se odnosi na mene i na tebe i na svakog od nas. Ovo nas Allah doziva. Ili nas doziva onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da nas dozove. Doziva nas glasa nebesa da požurimo ka činjenju dobrih dijela i da obuzdamo svoje strasti i svoje ružne nakane i svoje ružne namjere, svoje ružne navike, svoja ružna dijela da prekinemo sad svim tim lošim stvarima i da se posvetimo cijelom svojom energijom sa cijelom odlučnošću da se posvetimo činjenju dobrih dijela, činjenju onoga što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Pa da budemo od onih koji hodaju zemljom, a onaj koji je na nebesima, onaj koji je iznad Arša, on subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan sa nama i da on subhanahu wa ta'ala prospe svoju milost i prospe svoje zadovoljstvo na nas i, on, i nas zavoli, na nebesima, da nas on subhanahu wa ta'ala zavoli dok smo na nebesima, dok smo na zemlji da nas zavoli onaj koji je, koji je na nebesima i da on subhanahu wa ta'ala obraduje naše duše kada i on subhanahu wa ta'ala bude, bude uzimao sebi i da i on subhanahu wa ta'ala uzdigne visoko u nebeske svere i u dženneske svere Kada nas bude on, subhanahu wa ta'ala, usmrtio i kada budu meleki naše duše, naše duše prihvatili. Ima li većega hajra? Samo jedan aspekt od, aspekt od ovih aspekata ili segmenata koji smo istakli o vrijednosti mjeseca Ramazana, dovoljan bi bio onome koji razuma ima. A kako onda kada su svi ovi aspekti, dakle, e, sjedinjeni i objedinjeni, na jednom mjestu odnosno u mjesecu Ramazanu. Zatim također spomenuću još jedan aspekt o uh, vrijednosti uh, mjeseca Ramazana i sa tim ću inshallahutaala završiti uh, ovo svoje obraćanje vama. A to je da Rasulullah alejhi salatu vesselam kaže: "Wa lillahi 'inda kulli fit, fitr thitrun 'ataq nar Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Zainsta Allah Svak, u, u, svakog iftara odnosno u iftarskom vaktu svake večeri oslobodi ponekog od đavoljske vatre subhanallahu dakle u iftarskom vaktu kada hurme stoje na stolu odnosno na sofri pored tebe kada čekaš ovaj allahovu blagodat da se upotpuni prema tebi kada čekaš da se iftariš da pokvasiš svoje ovaj grlo vodom i hurmom U tom vremenu Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa svake noći po nekoga od, od džahennemske vatre, dakle, po nekog od svojih, od svojih robova. Subhanallah. Šta nam znači ovaj hadis? Šta znači ovaj govor Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam? Ovaj hadis treba da bude posticaj svakom od nas da dademo sve od sebe kako bismo mi bili jedne večeri Od ovih mubarek ramazanskih noći ti koje će Allah subhanahu wa ta'ala osloboditi djehennemske vatri. Čije će vratove Allah jelle wa ala zabraniti djehennemskoj vatri i čija će tijelo Allah subhanahu wa ta'ala haram učiniti djehennemskoj vatri da ih gori, subhanallah, ima li veće blagodati, ima li veće radosti, ima li veće dobrote gospodara nebesa i zemlje prema nama. Zbog toga. U tom vaktu se traži od mene i od tebe da svoje plemenite i čiste ruke podigneš prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji se stidi da vrati ruke svoga roba prazne kada mu se obratimo odnosno kada mu se njegov rob kada mu se njegov rob obrati Allah dželle ve ale iklemenit i on se stidi onako kako to njemu priviči da ih vrati prazne subhanallah pa znaš što smo zahidi u odnosu na ove Allahove blagodati. Zašto smo nemarni prema Allahovim, subhanahu wa ta ta'ala, riznicama i prema Allahovim, subhanahu wa ta ta'ala, blagodatima? Zbog toga, oni postači koji ovo vrijeme provode sa dovom Allahu, sa rukama podignutim prema nebesima, prema uzvišenom Allahu, oni su od upućenih. Oni su ti koji su zaista shvatili post i badet na pravi način i oni su jedni od najsrećnijih ljudi u toku ovoga mjeseca, odnosno u toku ovoga velikoga, velikog ibadita. Zbog toga volim Allaha subhanahu ta'ala, Allaha milostivog, plemenitog, uzvišenog, da nas učini od onih koji će iskoristiti maksimalno ove blagodati, koji će napuniti svoje baterije, odnosno svoje srca imanom, koji će povećati svoj iman, a vjeruj kada budeš slušao ove savjete, odnosno slušala ove savjete i postup, i budete postupali po njima i e, iskoristavali ramazansko vrijeme u Ibadetu, rezultat toga ćeš osjetiti kada prođe mjesec Ramazan. Kada nestane tih vlagodati, onda ćeš vidjeti koliko ti je iman porastao, koliko ti je lice postalo blistavije i svjetlije, a srce također i vidite školikoj je taj ibaret ostavio uticaja na tebe a to nam je i kako potrebno kako bismo dakle čvrsto i ustaleno na pravom putu koračali stazama gospodara nebesa i zemlje do trećeg viđanja assalamu alejkum wa rahmatullahi taala wa barakatuh